Морган Гаусел. Психологія грошей. Недлінні уроки багатства, жадібності і щастя. Батькам, які вчать мене. Гречен, яка веде мене. Майлзу і Рісу, які надихають мене. Геній – це людина, яка може виконувати пересічні дії, коли всі навколо втрачають глуст. Наполеон. У світі повно очевидних речей, яких ніхто навіть випадково не помічає. Шерлок Холмс. Вступ. Найвеличніше шоу планети, навчаючись у коледжі, я працював у симпатичному готелі в Лос-Анджелесі, відганяв на парковку автомобілі постояльців. У нас часто зупинявся керівник однієї технологічної фірми. Він був геній. У своїй 20-ті лишком розробив і запатентував ключовий складник Wi-Fi роутерів. Заснував і продав кілька компаній. Він був шалено успішний. А от його ставлення до грошей я назвав би нерозважливим і по-дитячому дурнуватим. Він носив із собою пачку 100-доларових купюр у кілька дюймів завтовшки, Показував її всім, хто хотів подивитися, а часто і тим, хто не хотів. Відверто і гучно вихвалявся своїм багатством, часто під виповкою завжди ні в тин, ні у ворота. Одного дня він вручив комусь із моїх колег кілька тисяч доларів готівкою і сказав «Збігай до ювелірної крамниці, далі по вулиці купи для мене кілька золотих монет по тисячі доларів». За годину із золотими монетами в кишені цей очільник технологічної компанії зібрався з друзями на пірсі подивитися на тихий океан. А тоді вони почали кидати монети в море, щоб ті рикошетили, наче камінці, з реготом сперечаючись, хто далі пожбурить. Просто так, задля сміху. За кілька днів той багатій розбив лампу в ресторані-готелю. Менеджер сказав йому, що він мусить відшкодувати вартість лампи – 500 доларів. «Ви хочете 500 доларів?» Недовірливо перепитав керівник компанії, витягаючи з кишені пачку готівки і простягаючи її менеджеру. Ось вам п'ять тисяч доларів, а тепер забирайтеся з перед моїх очей, і більше не смійте мене так ображати. Вам певно цікаво, як довго триватиме така поведінка. Відповідь недовго. Минули роки, і я дізнався, що той заможний пан збанкрутував. В основу цієї книги покладено ось яке вихідне припущення. Успіх у грошах не має нічого спільного з тим, наскільки ви розумні, зате дуже залежить від того, як ви поводитеся. А поведінки складно навчитися навіть справді розумним людям. Геній, який втрачає контроль над емоціями, може стати фінансовою катастрофою. І навпаки. Звичайні люди без фінансової освіти можуть стати заможними, якщо володіють певними поведінковими навичками, ніяк не пов'язаними із формальними показниками інтелектуальності. Моя улюблена стаття у Вікіпедії починається так. Рональд Джеймс Рід був американським благодійником, інвестором, прибиральником і оператором бензозаправки. Рональд Рід народився в сільській місцевості у Вермонті, він першим у родині закінчив середню школу, і це ще більше вражає з огляду на той факт, що він щодня діставався до місця навчання автостопом. Ті, хто знав Рональда Ріда, навряд чи б згадали щось іще варте уваги. Він жив таким же непримітним життям, як і вони самі. Рід 25 років заправляв машини на заправці і 17 років підмітав підлогу в супермаркеті J.C. Penney. У 38-річному віці він придбав будинок із двома спальнями за 12 тисяч доларів і мешкав у ньому до кінця життя. У 50 років овдовів і більше не одружувався. Один із друзів пригадував, що найбільше Рід любив колоти дрова. Рід помер 2014 року. Йому було 92. Ось тоді скромний сільський прибиральник потрапив на шпальти всіх газет світу. У 2014 році померли 2 мільйона 813 503 американці. Менш ніж 4000 тисячі з них володіли статками вартістю понад 8 мільйонів доларів. Рональд Рід належав до цієї групи. У своєму заповіті колишній прибиральник залишив 2 мільйони доларів пасинкам, а понад 6 мільйонів доларів місцевим лікарні і бібліотеці. Знайомі Ріда були спантеличені звідки він узяв усі ці гроші. Виявилося, що нема жодної таємниці, жодного виграшу в лотерею чи спадку. Рід заощаджував той дріб'язок, який міг, і інвестував у акції блакитних фішок. А тоді чекав десятиліття поспіль, поки ці крихітні заощадження накопичилися і разом склали понад 8 мільйонів доларів. Ось і все. Від прибиральника до благодійника. За кілька місяців до смерті Рональда Ріда в новинах фігурувало інше ім'я – Річард. Річард Фусконі мав усе, чого не мав Рональд Рід. Один із керівників Меріл Лінч із гарвардською освітою і ступенем MBA. Фусконі зробив таку успішну кар'єру у фінансах, що у віці трохи за 40 вийшов у відставку і зайнявся благодійністю. Колишній генеральний директор Меріл Лінч Девід Команський характеризував Фусконі так – кмітливість у бізнесі, лідерські навички, розсудливість і цілісність особистості. Ділове видання «Крейнс» одного разу включило його до списку 40 успішних бізнесменів віком до 40 років. Та потім, як і в того очільника техкомпанії, що жбурляв золоті монети, все розлетілося на друзки. У середині 2000-х років Фусконі набрав кредитів на розширення будинку в Гринвічі – Коннектикут. Утримання будівлі площі близько 1700 квадратних метрів із 11 ванними, двома ліфтами, двома басейнами, сімома гаражами коштувало понад 90 тисяч доларів на місяць. А потім вибухнула фінансова криза 2008 року. Ця криза вдарила по фінансовому становищу майже всіх. Остатки Фусконі практично стерла на порох. Через високу заборгованість та неліквідність активів він збанкрутував. Подейкують, під час суду щодо банкрутства 2008 року він сказав судді «Зараз у мене нема жодних доходів». Спершу в нього забрали за борги будинок у Палмбіч. У 2014 році настала черга будинку в Грінвічі. За 5 місяців до того, як Рональд Рід віддав свої статки на благодійність, будинок в Усконі пішов із молотка. На аукціоні з реалізації нерахомості боржників цей будинок, в якому гості із захопленням обідали і танцювали на прозорому настилі над внутрішнім басейном, було продано за 25% від суми, в яку його оцінила страхова компанія. Рональд Рід був терплячим, Річард Фусконі – жадібним. І цього вистачило, щоб перекрити величезну прірву в рівні освіти і досвіді між цими двома. Висновок не в тому, щоб бути як Рональд і не бути як Річард, хоча це не така вже і погана порада. Цікавість цих історій у тому, наскільки вони унікально притаманні саме в фінансовій сфері, у якій іще галузі людина без університетського ступеня, підготовки, відповідного підґрунтя, формального досвіду зв'язків може аж так перевершити іншу особу з найкращою освітою, найкращою підготовкою і найкращими зв'язками? Не може згадати жодної такої сфери. Неможливо уявити ситуацію, в якій Рональд Рід виконує трансплантацію серця ліпше за хірурга з гарвардською освітою, чи проєктує хмарочос ліпше від архітектора з найкращою підготовкою? І ми ніколи не почуємо історії про прибиральника, який перевершив найкращих у світі інженерів-атомників. Але такі речі трапляються в інвестиціях. Співіснування Рональда Ріда і Річарда Фусконі можна пояснити двома причинами. Перша – фінансові результати залежать від удачі, а не від розуму чи зусиль. Певною мірою це так. І далі, на сторінках цієї книги, ми про це поговоримо. Або ж друга причина, гадаю, більш поширена. Фінансовий успіх – це не точна наука. Це гнучки-навички, для яких поведінка важливіше за знання. Я називаю ці гнучки-навички психологією грошей. Мета цієї книги – за допомогою коротких історій переконати вас, що гнучки-навички важливіші за технічний бік грошей. Я зроблю це так, щоб допомогти всім, від Ріда до Фусконі і тих, хто посередині цього спектра, ухвалювати ліпші фінансові рішення. Я зрозумів, що ці гнучки-навички вкрай недооцінюють. Фінанси здебільшого викладають як дисципліну, ґрунтовану на математиці. Підставляєш дані у формулу, і формула каже, що робити, а тобі просто треба виконати передбачене. Це стосується особистих фінансів де вам кажуть відкласти фінансову подушку на екстрений випадок, таку, щоб вистачило на півроку, і заощаджувати 10% від зарплати. Це стосується інвестування, де нам відомі точні кореляції між процентними ставками і ринковою вартістю активів за всю історію. Це стосується і корпоративних фінансів, де фінансові директори можуть чітко вирахувати вартість капіталу. І жоден із цих підходів не є поганим чи неправильним. Річ в іншому – ви знаєте, що робити, але це ніяк не пояснює, що відбувається у вашій голові, коли ви, власне, намагаєтеся це робити. На нас усіх впливають два чинники, незалежно від нашої зацікавленості – здоров'я і гроші. Медицина – це тріумф сучасної науки – вона забезпечила зростання очікуваної середньої тривалості життя в усьому світі. Наукові відкриття змінили старі лікарські уявлення про роботу людського тіла, і майже всі від того поздоровішали. Індустрія грошей, інвестиції, особисті фінанси, бізнес-планування – це геть інша історія. Фінансова галузь протягом останніх 20 років захопила собі найкращі уми з провідних університетів – Десять років тому найпопулярнішою спеціалізацією в школі інженерних і прикладних наук Принстонського університету був фінансовий інженірінг. Чи є якісь докази, що завдяки цьому ми стали ліпшими інвесторами? Я не бачив. Методом колективних спроб і помилок ми навчилися ставати успішними фермерами, кваліфікованими сантехніками і високофаховими хіміками – та чи навчили нас спроби і помилки, як давати собі раду з особистими фінансами? Чи ми тепер не настільки схильні набиратися боргів? Більше схильні заощаджувати на чорний день? Готуватися до пенсії? Реалістичніше оцінюємо, як гроші допомагають і не допомагають досягати щастя? Не бачив жодних переконливих доказів. Гадаю, головна причина такої ситуації ось у чому – ми думаємо про гроші, і нас вчать взаємодіяти з грошима тими самими методами, якими вчать фізики з правилами і законами. А от психології з емоціями і нюансами у цій царині пракує. А це, як на мене, дивовижно і край важливо. Гроші всюди, вони впливають на нас усіх і бентежать більшість із нас. Кожен із нас сприймає гроші індивідуально, Дещо не так, як інші. з цього ставлення можна винести уроки, які стосуватимуться багатьох сфер життя. Ризику, впевненості, щастя. Мало що інше, так як гроші послужить збільшувальним склом, яке пояснить, чому люди поводяться саме так. Це одне з найвеличніших шоу на Землі. Моє розуміння психології грошей формувалося протягом понад 10 років. Саме стільки я пишу на фінансові теми. Писати про фінанси я почав на початку 2008 року. То був період зародження фінансової кризи і найгіршої рецесії за 80 років. Щоб описати, що відбувається, я хотів зрозуміти, а що ж, власне, відбувається. Та щойно вибухнула фінансова криза, я одразу втямив. Ніхто не може точно пояснити, що і чому сталося, не кажучи вже про те, що робити далі. На кожне добре пояснення знаходилося не менш переконливе спростування. Інженери можуть визначити причину руйнування мосту. Бо є узгоджена позиція. Якщо прикласти до поверхні певної площі певну силу, ця поверхня буде зруйнована. Фізика не містить суперечностей, нею керують закони. У фінансах усе інакше. Цією сферою керує людська поведінка і моя поведінка для мене буде обґрунтованою, а вам може видатися божевіллям. Щоб більше я вивчав фінансову кризу і писав про неї, то більше усвідомлював, що її легше осягнути крізь призму психології і історії, а не фінансів. Щоб зрозуміти, чому люди набираються боргів, не потрібно вивчати процентні ставки, треба вивчати історію жадібності, нерозважливості і оптимізму. Щоб утямити, чому інвестори продають, коли ведмежий ринок сягає тна, не потрібно досліджувати підрахунки очікуваної майбутньої дохідності інвестицій. Потрібно подумати про те, як ці інвестори лихоманково дивляться на свої родини і думають, чи не занепастять їхнє вкладення майбутнє рідних. Мені подобається оця Вольтерова теза «Історія ніколи не повторюється, люди повторюються завжди». Вона так добре накладається на наше поводження з грошима. У 2018 році я написав доповідь про 20 найважливіших недоліків, упереджень і причин неправильної поведінки, які впливають на взаємодію людей з грошима. Вона називалася «Психологія грошей». І її прочитав мільйон осіб. Ця книга – глибше занурення в тему. Деякі невеликі уривки з доповіді вміщені тут у незміненому вигляді. Ви тримаєте в руках 20 розділів, у яких описано, на мою думку, найважливіші і часто парадоксальні риси психології грошей. Усі розділи обертаються навколо загальної теми, але є завершеними самостійними текстами, які можна читати окремо. Це недовга книга. Не дякуйте. Більшість читачів не дочитують початих книг бо для переважної частини окремих тем не потрібно 300 сторінкових пояснень. Ліпше я викладу 20 коротких розділів, які ви дочитаєте, ніж один довжелезний, який ви облишите. Поїхали! Перш за все, хочу перепросити. Я перерву прослуховування цієї книги тільки один раз. І це саме той момент. Безумовно, я отримав задоволення під час створення цієї аудіокниги, але тим не менш, цей процес потребував чимало сил і часу. Тому, якщо ця аудіокнига вам подобається, підтримайте проект лайком, залиште коментар про свою улюблену книгу про фінанси та підпишіться на канал, де ви, до речі, знайдете багато інших аудіокниг. Це буде сигналом для нас, що вам цікаві аудіокниги на тему фінансів, інвестицій і саморозвитку. А зараз – приємного прослуховування! Розділ перший. Ніхто не божевільний. Ваш особистий досвід взаємодії з грошима – це, певно, 0,0001% від усього, що відбувається у світі. Але ви гадаєте, що світ відповідає вашому досвіду відсотків на 80%. Розповім вам про проблему. Може завдяки цьому ви примиритеся з власною поведінкою щодо грошей і менше осуджуватимете інших за те, як поводяться з грошима вони. Люди часом вдаються до божевільних учинків із грішми, але ніхто з них не божевільний. Ось у чому річ. Люди різних поколінь, виховані різними батьками, які отримували різні доходи і володіли різними статками із різних частин світу, народжені в різних економіках, які мають різний досвід участі в ринку праці, з різними стимулами і ступенем удачі, виносять із цього всього зовсім різні висновки і уроки. У кожного своє унікальне, базоване на досвіді уявлення про те, як працює світ. І пережити на власній шкурі завжди переконливіше започути від когось. Тож усі ми, ви, я – Кожен крокуємо життям, прив'язані до власних, індивідуальних, не схожих на інші уявлень про функціонування грошей. Те, що є шаленством для вас, може видаватися цілком обґрунтованим для мене. Особа, яка виросла в бідності, ризик іваного роду сприймає таким чином, який син багатого банкіра за всіх старань не зрозуміє. Досвід людини, яка виросла в часи високої інфляції – нічого не скаже людині, яка зростала в умовах стабільних цін. Біржовий брокер, який втратив усе під час Великої депресії, пережив таке, чого працівник технологічної індустрії, який насолоджувався розквітом кінця 1990-х, і уявити не може. Австралієць, який 30 років не бачив рецесії, має досвід, що не снився жодному американцю. І так далі перелік можна продовжувати до нескінченності. Ви знаєте про гроші щось таке, що не втямки мені і навпаки. Ви живете з переконаннями, цілями і прогнозами, зовсім відмінними від моїх. І причина не в тому, що хтось із нас розумніший чи проінформований ліпше за інших. Річ у тім, що ми провадимо різні життя, обумовлені різними і однаково переконливими досвідами. Ваш особистий досвід взаємодії з грошима – це, певно, одна мільйонна відсотку від усього, що відбувається у світі. Але ви гадаєте, що світ відповідає вашому досвіду відсотків на 80. Тож однаково розумні люди розходяться в поглядах на перебіг і причини рецесії, правильні способи інвестування, вибір пріоритетів, допустимий рівень ризику і таке інше. У книзі про США 1930-х років Фредерік Льюіс Аллен написав, що велика депресія залишила слід у мільйонах американців. У їхніх душах до кінця їхнього життя. Але ці переживання були дуже різними. 25 років тому, балотуючись на пост президента, Джон Кеннеді так описав репортерові свої спогади про цей період. «Я... «Не знаю про велику депресію з перших вуст. Моя родина володіла одним із найбільших статків у світі. І тоді його вартість була вищою, ніж будь-коли. У нас були більші будинки, більше слух, ми більше подорожували. Єдине, що я бачив на власні очі, це як мій батько не мав додаткових садівників, просто щоб у них була можливість заробити собі на життя. Я справді нічого не знав про велику депресію» поки не прочитав про неї під час навчання в Гарварді. Це було головним каменем спотикання на виборах 1960 року. Люди замислювалися, як поставити на чолі економіки когось, хто зовсім не розуміє найзначнішої економічної історії останнього покоління. Багато в чому цю проблему Джону Кеннеді вдалося подолати лише завдяки участі в Другій світовій війні. Це був іще один найпоширеніший емоційний досвід попереднього покоління. А його головний опонент, Хьюберт Гамфрі, цього не переживав. Тож тут перед нами постає виклик. Жодні найглибші дослідження, жодна відкритість і неопередженість не допоможуть відтворити силу страху і невизначеності. Я можу прочитати, як це було – втратити все під час великої депресії. Але в мене немає емоційних шрамів, як у тих, то справді це пережив. І людина, яка пройшла через таке, не зрозуміє, чому хтось на кшталт мене може так самовдоволено ставитися до володіння акціями. Ми дивимося на світ крізь різні призми. Можна змоделювати історичну частоту великих падінь фондового ринку в електронних таблицях. Та не можна змоделювати відчуття, коли повертаєшся додому, дивишся на дітей і міркуєш, чи не припустився ти помилки, що позначиться на їхньому житті. Вивчаючи історію, починаєш думати, ніби щось розумієш. Та поки не проживеш певних подій, сам не відчуєш особисто їхніх наслідків. Мабуть, не сягнеш такого рівня розуміння, щоб змінити власну поведінку. Усі ми думаємо, що знаємо, як працює світ. Та наш досвід – це лише його дрібка. Як каже інвестор Майкл Батнік, Деякі уроки треба спершу пережити, щоб зрозуміти їх. Усі ми в різний спосіб – жертви цієї істини. У 2006 році економісти з Національного бюро економічних досліджень Ульріки Мальмендір і Штефан Нагель перелопатили матеріали опитування про споживчі фінанси Survey of Consumer Finances детального огляду того, що американці роблять зі своїми грошима за 50 років. Теоретично люди мають ухвалювати інвестиційні рішення на основі своїх цілей і доступних на даний момент варіантів інвестування. Але все відбувається зовсім не так. Економісти виявили, що інвестиційні рішення ухвалювані протягом життя глибоко закорінені в досвід, який інвестори отримали в рамках свого покоління, особливо в переживання на початку дорослого життя. Якщо ви росли в часи високої інфляції, то в старшому віці інвестуєте в облігації менше, ніж ті, хто зростав за низької інфляції. Якщо вам пощастило рости в умовах стабільного фондового ринку, то пізніше ви вкладаєтеся в акції охочіше за тих, у чиїй юності фондовий ринок був нестійкий. Результати наших досліджень підводять до висновку, що бажання і готовність окремих інвесторів брати на себе ризики залежать від їхньої особистої історії, зазначили економісти. Не від інтелекту, освіти чи досвідченості. Лише сліпа фортуна, де і коли тобі пощастило народитися. У 2019 році Financial Times опублікувала інтерв'ю зі знаменитим фінансистом – фахівцем із управління борговими цінними паперами Білом Гросом. Грос зізнається, що навряд чи сягнув би свого нинішнього становища, якби народився на 10 років раніше або пізніше, йшлося в матеріалі. Кар'єра Гроса майже досконало збігалася з обвалом процентних ставок, який припав на його покоління, і цей обвал добряче посприяв цінам на облігації. Такі події впливають не лише на можливості, які перед вами постають, вони впливають на те, як ви сприймаєте ці можливості. Для Гроса облігації стало інструментом генерування багатства. Для покоління його батька, яке росло у часи вищої інфляції і потерпало від неї, вони були радше такими собі статкоспалювачами. Різниця між досвідами різних людей із грошима чимала навіть якщо здається, що моделі їхньої поведінки доволі подібні. Візьмімо акції. Якщо ви народилися в 1970-ті роки, то в той період, коли ви були підлітком та у віці від 20 до 30, індекс S&P 500, скоригований на інфляцію, зріс майже в 10 років. Це приголомшлива дохідність. Якщо ви народжені в 1950-ті роки, то протягом вашої юності до 30 років Ринок, скоригований на інфляцію, обвалився практично в нікуди. Дві групи людей, яких випадково роз'єднує лише дата народження, йдуть по життю з абсолютно різними поглядами на те, як працює фондовий ринок. Або погляньмо на інфляцію. Якщо ви народилися в 1960-ті роки у США, то на ваш підлітковий вік у роки 20+, ту сприйнятливу, чутливу молодість, коли формується база знань про функціонування економіки, припала така інфляція, що ціни зросли більше, ніж утричі. Це багато. Ви пам'ятаєте черги за бензином і те, що кожної наступної зарплати вистачало на значно менші витрати, ніж попередньої. Але якщо ви народилися в 1990-ті роки, то протягом усього життя спостерігали таку низьку інфляцію, що, певно, взагалі про неї не замислювалося. У листопаді 2009 року в США середній показник безробіття по країні становив близько 10%. А показник безробіття серед чоловіків-афроамериканців віком від 16 до 19 років без закінченої середньої освіти сягнув 49%. Для білих жінок віком понад 45 років із університетським дипломом цей показник становив 4%. Під час Другої світової війни місцеві фондові ринки Німеччини та Японії зазнали краху. Ці країни були повністю розбомблені. На кінець війни німецькі ферми виробляли обсяг продукції, що міг забезпечити громадянам лише 1000 калорій на день. Порівняйте ці показники із США де фондовий ринок із 1941 до кінця 1945 року зріс більше, ніж удвічі, а економіка була найсильнішою за майже два десятиліття. Тож не варто сподіватися, що представники цих країн протягом свого життя мали б однакові уявлення про інфляцію або про фондовий ринок, або про безробіття, або про гроші. Не варто очекати, що вони однаково реагували б на ту саму фінансову інформацію, не слід думати, що на них впливали б однакові стимули. Не можна сподіватися від них довіри до тих самих джерел порад. Не слід очікувати, що вони дійшли б згоди в питаннях, що наразі важливо, чого коштують ті чи інші кроки, що станеться далі і яким шляхом найліпше рухатися вперед. Їхні погляди на гроші сформувалися в різних світах. І за таких умов, підхід до грошей, який одна група може вважати вкрай обурливим, для іншої буде абсолютно обґрунтованим. Кілька років тому The New York Times опублікувала матеріал про умови роботи в компанії Foxconn, великому тайванському виробнику електроніки. І ці умови часто нелюдські. Читачі справедливо обурилися – але в коментарях зринула одна неймовірна реакція на цю історію від племінниці китайської працівниці. Моя тітка кілька років попрацювала на потогінній фабриці, як це називають американці. Це було важко. Довгий робочий день, маленька зарплатня, погані умови праці. А знаєте, чим заробляла моя тітка, поки не влаштувалася на таке виробництво? Вона була проституткою. Як на мене, Робота на потугінній фабриці порівняно з попереднім заняттям – це поліпшення. Я знаю, що для моєї тітки ліпше, щоб її використовував злий капіталістичний бос за пару доларів у день, ніж коли її тілом щодня користувалося по кілька чоловіків за кілька пенні. Тож мене засмучує спосіб мислення багатьох американців. У нас нема таких можливостей, як на Заході. У нас інша система урядування країна інакша. Так, праця на фабриці тяжка. Чи могло би бути краще? Так, але лише тоді, коли порівнювати це місце роботи з американським. Я не знаю, що з цим робити. Частина мене хоче категорично заперечити, а частина хоче зрозуміти – але здебільшого це приклад того, як різний досвід зумовлює вкрай різні погляди в межах тем, які за інтуїтивним відчуттям мали би бути чорно-білими. Люди обґрунтовують усі свої рішення щодо грошей, вкладаючи поточну доступну їм інформацію у власну психологічну модель функціонування світу. Можливо, ці люди дезінформовані чи мають неповні дані. Вони можуть не знатися на математиці, перебувати під впливом поганого маркетингу, уявлення не мати, що коять, неправильно оцінювати наслідки своїх дій. Ох, та що завгодно може бути. Але кожне фінансове рішення саме в цей момент має сенс для особи, яка його ухвалила, відповідає певним потребам, які потрібно реалізувати. Люди оповідають собі, що, чому і навіщо роблять, і ці оповіді сформовані їхнім унікальним досвідом. Візьмімо простий приклад. Лотерейні білети. Американці витрачають на них більше грошей, ніж на кіно, відеоігри, музику, спортивні події і книги разом узяті. І хто їх купує? Переважно бідні. Американські домогосподарства із середніми доходами середньо витрачають на лотерейні білети по 412 доларів на рік що в чотири рази більше від аналогічних витрат представників груп із вищим доходом. 40% американців не в змозі роздобути 400 доларів у разі непередбачених обставин. Тобто всі, хто щороку купує лотерейні білети на 400 доларів, здебільшого ті самі люди, які не можуть знайти 400 доларів у критичній ситуації. Вони тринькають свою фінансову подушку на зовсім примарний шанс розбагатіти. Мені це видається божевіллям. Вам, напевно, також. Але я не належу до прошарку з найнижчими доходами. І ви, мабуть, також. Тож багатьом із нас складно інтуїтивно осягнути підсвідомі мотиви незаможних покупців лотерейних білетів. А втім, трішки зусиль, і можна собі уявити десь такий хід думок. Ми живемо від зарплати до зарплати, і заощадження нам практично недоступні. Перспективи підвищення заробітків також. Ми не можемо дозволити собі гарні відпустки, нові автомобілі, медичні страховки чи житло в безпечних районах. Ми не можемо відправити дітей до коледжу без обтяжливих боргів. Більшість із того, що ви, читачі фінансових книг, вже маєте або цілком можете отримати, нам не світить. Купівля лотерейного білета – єдиний момент у нашому житті, коли можна торкнутися мрії, отримавши всілякі класні речі, які ви вже маєте і сприймаєте як належне. Ми платимо за мрію. І, може, це вам не втямки, бо ваша мрія вже втілена в життя. Ось тому ми купуємо більше білетів, ніж ви. Ви не мусите погоджуватися з цим обґрунтуванням, Купівля лотерейних білетів, коли в кишені порожньо, це все одно погана ідея. Але я можу певною мірою зрозуміти, чому продаж лотерей і досі процвітає. Оця думка – твої дії видаються мені божевіллям. Але я наче розумію, чому ти так чиниш. Розкриває причини багатьох наших фінансових рішень. Мало хто ухвалює фінансові рішення виключно на базі електронних таблиць. Такі рішення приймаються за обіднім столом чи під час наради в компанії. У місцях, де ваша особиста історія, унікальний погляд на світ, его, гординя, маркетинг і дивні стимули змішуються докупи і формують ефективний для вас наратив. Це ще одна важлива причина складності прийняття правильних рішень щодо грошей і поширеності хибного поводження з ними. цієї теми. Гроші з нами дуже давно. Вважається, що перші гроші створив цар Лідії, тепер частина Туреччини, Аліат II, другий, у 600 році до нашої ери. Але сучасні засади фінансових рішень заощадження і інвестування базуються на концепціях, які ще практично немовлята. Візьмімо пенсію. Наприкінці 2018 року на американських пенсійних рахунках містилося 27 трильйонів доларів завдяки чому вони слугували головним драйвером рішень звичайних інвесторів щодо заощаджень та інвестицій. Проте сама концепція «права на пенсію» існує лише протягом двох поколінь. До Другої світової війни більшість американців працювали до смерті. Такі були очікування і така реальність. До 1940-х рівень участі чоловіків віком 65 і більше років у робочій силі становив понад 50%. Для виправлення цієї ситуації було розроблено програму соціального страхування «Social Security». Але спершу допомога в її рамках не мала нічого спільного з належним пенсійним забезпеченням. Коли 1940 року Айда Мей Фюллер отримала найпершу виплату від програми, її сума становила 22 ,54 долари 54 центи. Або 416 доларів із коригуванням на інфляцію. І лише в 1980-ті середня виплата в рамках програми для пенсіонерів перевищила 1000 доларів на місяць з коригуванням на інфляцію. До кінця 1960-х років Бюро перепису населення США зарахувало чверті американців віком понад 65 років до групи, що живе за межею бідності. Побутує поширене переконання Мовляв, в усіх була приватна пенсія. Але це значне перебільшення. За поясненням дослідницької інституції Employee Benefit Research Institute, 1975 року лише чверть осіб віком від 65 років і старших мали доходи на пенсії. І в цієї щасливої меншості виключно пенсійні виплати становили лише 15% доходу домогосподарства». В New York Times 1955 року так писала про те, що в людей зростає бажання, але й досі немає можливості йти на пенсію. Перефразуючи старий вислів: "Усі говорять про пенсію, та вочевидь, мало хто з цим щось робить". І лише у 1980-ті роки укорінилася і запанувала думка, що кожен заслуговує на гідну пенсію і повинен її отримати. Відтоді вважається, що задля забезпечення такої гідної пенсії кожен має сам заощаджувати і сам інвестувати власні гроші. Дозвольте ще раз наголосити, наскільки це нова ідея. Пенсійний план 401k, накопичувальний пенсійний рахунок, головний американський інструмент заощадження на пенсію, виник лише 1978 року, а індивідуального пенсійного рахунку Roth IRA – не існувало до 1998 року, якби йшлося про дату народження людини, їй навіть іще не можна було б уживати алкоголь. Тож не треба дивуватися, що ми не дуже даємо собі раду із заощадженнями і інвестиціями для пенсії ми не божевільні, ми просто чайники, те саме стосується коледжів. З 1940 по 2015 рік частка американців віком понад 25 років зі ступенем бакалавра зросла з кожного 20-го до кожного 4-го. Середня вартість навчання в коледжі за цей самий період зросла майже вчетверо з іскоригуванням на інфляцію. Щось настільки масштабне і важливе в суспільство так швидко. Ось і пояснення – Чому, наприклад, так багато людей за останні 20 років прийняли стільки поганих рішень щодо студентського кредитування? У нас нема десятиліть накопиченого досвіду, на якому можна було би, бодай, спробувати повчитися. Ми робимо це експромтом. Те саме з індексними фондами, які існують протягом менш ніж півстоліття, і хедж фондами які постали лише 25 років тому. Навіть поширені форми споживчого кредитування, іпотека, кредитні картки та автокредити виникли лише після Другої світової війни, коли закон про пільги для ветеранів, відомий під назвою GI Bill, полегшив отримання позик мільйонам американців. Собаку домашнили 10 тисяч років тому, та вони досі зберігають деякі поведінкові риси своїх диких предків. А ми... Маючи 20-50 років досвіду в сучасній фінансовій системі, при цьому сподіваємося ідеально до неї пристосуватися. Це проблема для сфери, на яку так впливає протистояння емоцій і фактів. І саме це протистояння пояснює, чому ми не завжди діємо з грошима так, як мусили б. Усі ми коємо шалені вчинки з грошима, бо всі певною мірою новачки в цій грі. А ще, божевільне для вас – може бути цілком логічним для мене. Але ніхто не божевільний. Усі ми ухвалюємо рішення на підґрунті власного унікального досвіду, який, вочевидь, має для нас сенс у певний момент часу. А тепер дозвольте розповісти вам історію про те, як розбогатів Білл Гейтс. Розділ другий. Удача і ризик. Ніщо не є таким гарним чи поганим, яким видається. Удача і ризик – брат і сестра. Вони також свідчать про той факт, що всі життєві результати визначаються не лише індивідуальними зусиллями, а й іншими чинниками. Професор Нью-Йоркського університету Скотт Геллоуей висловлює ідею, яку важливо пам'ятати, оцінюючи свій і чужий успіх. Ніщо не є таким гарним чи поганим, яким видається. Білл Гейтс навчався в одній з тих небагатьох середніх шкіл у світі, в яких був комп'ютер. Історія про те, як цей пристрій опинився в школі Лейксайд у Сіетлі, заслуговує на окрему увагу. Під час Другої світової війни Білл Дугал був пілотом ВМС, а після того став шкільним учителем математики і природничих наук. Він був переконаний, що навчання лише за книгами недостатньо, «Потрібна практика в реальному світі». Він також розумів, що перед вступом до коледжу нам потрібно щось знати про комп'ютери, пригадував покійний співзасновник Microsoft Пол Аллен. 1968 року Дугал звернувся до клубу матерів школи Лейксайд із проханням використати надходження від щорічного благодійного розпродажу близько 3000 тисячі доларів на оренду комп'ютера Teletype Model 30 підключеного до мейнфрейму General Electric, щоб користуватися ним у режимі розподілу часу. Сама ідея розподілу часу постала лише 1965 року. Пізніше, зазначав Гейтс, хтось виявився ні в року далекоглядним. У магістратурах більшості університетів і близько не було таких просунутих комп'ютерів, як той, до якого Білл Гейтс отримав доступ у восьмому класі і він не міг відірватися від цієї машини. У 1968 році в 13-річному віці Гейтс потоваришував із однокласником Полом Алленом. Той також був одержимий шкільним комп'ютером, тож ці двоє знайшли спільну мову. Комп'ютерна грамотність не входила до загального розкладу школи Лейксайт. Це була окрема навчальна програма. Білл і Пол могли гратися з машиною на дозвіллі після занять, Пізно ввечері, на вихідних, даючи волю своїй креативності. Вони швидко стали знавцями комп'ютера. Як пригадував Аллен, під час одних таких вечірних посиденьок Гейтс показав йому журнал Fortune і сказав «Як гадаєш, як то воно – управляти однією з компаній з Fortune 500?» Аллен відповів, що уявлення немає. «Може, колись у нас буде власна комп'ютерна компанія?» – зауважив Гейтс. Нині вартість Microsoft сягає понад трильйон доларів. Швидка математична задачка. 1968 року, за даними ООН, у світі було близько 303 мільйонів старшокласників. Близько 18 мільйонів із них проживало у США. Близько 270 тисяч із них мешкали в штаті Вашингтон. Трохи більше, ніж 100 тисяч із них були з Сіетла. І лише близько 300 тисяч Навчалися в школі Лейксайд. Почали з 303 мільйонів, закінчили 300 особами. Лише кожен мільйонний старшокласник ходив до школи, якій вистачило грошей і далекоглядності придбати комп'ютер. Білу Гейтсу пощастило потрапити до їхнього числа. Гейтс не применшує значення цього факту. Не було б Лейксайд, не було б і Майкрософт. Сказав він, виступаючи перед випускним класом школи у 2005 році. Гейтс приголомшував розумний, а ще більше працьовитий, тож іще підлітком розглядів за комп'ютерами майбутнє, якого не осягнули навіть найдосвідченіші очільники компаній у цій галузі. А також він отримав одну на мільйон фору, навчався в школі Лейксайд. А тепер розповім вам про друга Гейтса – Кента Еванса. На його долі випала не менша доза, ні, неудачі, а спорідненого з нею ризику. Завдяки успіху Microsoft імена Біла Гейтса і Пола Аллена були в усіх на вустах. Але в компанії комп'ютерних геніїв Лейксайд був ще й третій. У восьмому класі Білл Гейтс і Кент Еванс стали найліпшими друзями. На думку Гейтса, Еванс був найкращим учнем у класі. Гейтс у документальному фільмі у Біла в голові, Інсайд Біллс пригадував, що вони базікали по телефону несосвітнену кількість часу. «Я досі пам'ятаю номер Кента», – сказав він. 525 78 -51. Еванс знався на комп'ютерах так само добре, як і Гейтс із Аланом. Одного разу школа зіткнулася з проблемою – неможливістю вручну сформувати розклад, розсортувавши складну плутанину уроків, щоб сотні учнів могли без накладок відвідувати всі потрібні їм курси. Керівництво доручило Білу і Кенту, тоді ще геть дітям, розробити комп'ютерну програму для розв'язання цієї проблеми. І хлопцям удалося. На відміну від Пола Алана, Кент поділяв притаманну Білові ділову хватку і величезні амбіції – Кент завжди ходив із великим портфелем, як у юристів, пригадує Біл. Ми повсякчас планували чим зайнятися за 5 чи 6 років, стати гаринальними директорами, який вплив мати, чи ж податись в генерали, чи бути послами. І хай там як, Біл і Кент знали, що робитимуть це разом. Пригадуючи свою дружбу з Кентом, Біл замовкає і застигає. Ми й далі працювали б разом. Я певен, ми пішли б разом до коледжу. Кент міг би стати партнером співзасновнику Microsoft разом із Гейтсом та Аланом, Проте цього не сталося. Через нещасний випадок під час гірського сходження Кент загинув ще до випуску зі школи. Щороку в США гинуть близько 30 альпіністів. Шанс загинути в горах іще старшокласникам майже один на мільйон. Білу Гейтсу випав один на мільйон щасливий шанс закінчити школу Лейксайд. Кенту Евансу випав один на мільйон ризик, так і не довести до кінця те, що вони з Гейтсом напланували. Та сама сила, та сама величина – різні напрямки. Удача і ризик свідчать про той факт, що наші життєві результати визначаються не лише індивідуальними зусиллями, а й іншими чинниками. Удача і ризик настільки подібні, що не можна вірити в щось одне, зневажаючи інше. Вони трапляються тому, що світ надто складний, аби 100% ваших дій обумовлювали 100% ваших результатів. В основі удачі і ризику лежить одне і те саме підґрунтя. Ви граєте в цю гру разом із сімома мільярдами інших людей. І всі частини цього механізму ніколи не припиняють руху. Випадковий вплив на підконтрольних вам дій може виявитися вагомішим за вплив дій, до яких ви вдаєтеся свідомо. І удачу, і ризик так складно виміряти і прийняти, що їх надто часто просто випускають із уваги. На кожного білого Гейтса є свій Кент Еванс, так само майстерний і мотивований. Але життєва рулетка викидає йому протилежний результат. Якщо ви віддаєте належну удачі і ризику, то, оцінюючи свій і чужий успіх, знатимете, ніщо не є таким гарним чи поганим, яким видається. Багато років тому я спитав економіста Роберта Шиллера, нобелівського лауреата з економіки, що ви хотіли б довідатися про інвестицій такого, чого нам знати не дано? Яку саме роль в успішних результатах відіграє удача? відповів він. Мені подобається ця відповідь, бо насправді ніхто не вважає, що удача не відіграє жодної ролі у фінансовому успіху. Та оскільки виміряти удачу складно, а приписувати успіх людини лише удачі – це нечемно і образливо, то часто за замовчуванням удачою як чинником успіху беззастережно нехтують. Наприклад, я скажу. У світі мільярд інвесторів. Чи припустите ви, що суто випадково десятеро з них стали мільярдерами переважно завдяки удачі. Звісно, відкажете ви. Але якщо я попрошу вас назвати цих інвесторів за їхньої присутності, ви, певно, заберете свої слова назад. Коли оцінюєш інших і приписуєш їхній успіх лише удачі, то виставляєш себе злим заздрісником, навіть якщо удача там справді була. А коли оцінюєш себе то пояснення пощастило надто деморалізує, щоб до нього вдаватися. Економіст Бгашкар Мазумдер показав, що доходи братів корелюють між собою значно більше, ніж їхній зріст чи вага. Якщо ви багатий і високий, ваш брат радше буде також багатим, ніж також високим. Думає багато хто з нас інтуїтивно розуміє. Так. Якість освіти і двері, які перед нами відчиняються, дуже залежать від соціального і економічного статусу наших батьків. Але знайдіть мені двох багатих братів, і я покажу вам двох чоловіків, які вважають, що результати цього дослідження їх не стосуються. Так само неправильно трактують і поняття поразки, від банкрутства до недосягнення особистих цілей. Компанії банкрутують, бо недостатньо тяжко працювали, Інвестиції не приносять доходу, бо були недостатньо продуманими. Кар'єрні провали пояснюються лінню. Часом – так. Звісно. Але якою мірою? Це важко обрахувати. Жодне вартісне починання не має 100% шансів на успіх. А ризик – це те, що просто трапляється, коли ви опиняєтесь з нещасливого боку рівняння. Як і у випадку з удачею, все надто заплутано і складно. Щоб вичленувати, наскільки на результат вплинули свідомі рішення, а наскільки ризики. Скажімо, я купую акцію, а за 5 років з неї лишається пшик. Можливо, я від початку хвалив погане рішення, коли її купував. Також можливо, що рішення було добрим, і я мав 80% шанси заробити гроші. Але так сталося, що потрапив у нещасливі 20%. Звідки мені знати, що є що? Я просто припустився помилки, чи це був ризик, який реалізувався. Раціональність тих чи тих рішень можна виміряти статистично. Але в реальному світі, приймаючи щоденні рішення, ми просто цього не робимо. Це надто складно. Ми воліємо простих історій, але ця легкість і доступність часто збісавманлива. Провівши роки серед інвесторів і бізнес-лідерів, я усвідомив, що чиюсь поразку ми зазвичай пояснюємо поганими рішеннями, а власну приписуємо темній стороні ризику. Оцінюючи ваші провали, я віддам перевагу чіткому і прозорому причинно-наслідковому зв'язку, бо не знаю, що відбувається у вашій голові. Утримано поганий результат, отже, його мало спричинити погані рішення. Таке пояснення видається мені логічним і змістовним. А от оцінюючи себе, я вигадую заплутану оповідь, виправдовуючи минулі рішення і приписуючи кепські результати дії ризиків. На обкладинках Forbes не вміщують портретів бідних інвесторів, які приймали хороші рішення, але яким не пощастило з ризиками. Зате в цьому виданні, вочевидь, уславлюють багатих інвесторів, які приймали нормальні чи навіть необачні рішення, і їм пощастило. Обоє підкинули ту саму монетку. Та одному випав аверс, а іншому – реверс. Небезпека тут полягає ось у чому. Всі ми намагаємося дізнатися, яке поводження з грошима спрацьовує, а яке – ні. Яка інвестиційна стратегія дієва, а яка – ні. Яка бізнес-стратегія ефективна, яка – неефективна. Як ви розбагатіли? Як ви уникли бідності? Спостерігаючи за успіхами і провалами, ми схильні робити певні висновки – «Чини так, як вона, не чини так, як він». Маючи чарівну паличку, ми точно вирахували б, яка частина результатів замовлена повторюваними діями, а яка – випадковим впливом ризику і удачі, що перенаправляють ці дії в той чи той спосіб. Але в нас такої чарівної палички немає. Зате є мозок, що воліє простих відповідей і не дуже цікавиться нюансами – тож це може бути болісно складно – вишукувати ті риси, які треба наслідувати, чи ті, яких варто уникати. Розповім вам ще одну історію про людину, як і Білл Гейтс – страшенно успішну. Утім, джерела його успіху визначити складно – була це удача чи майстерність. Корнеліус Вандербільд щойно уклав кілька бізнес-угод для розширення своєї залізничної імперії – Підключився один із його радників і повідомив, що всі погоджені Вандербільтом угоди порушують закон. На Бога, Джоне!» – сказав Вандербільт. «Ви ж не думаєте, що можна керувати залізницею в повній відповідності із законодавством штату Нью-Йорк?» Прочитавши це, я одразу подумав. Ось завдяки цим настановам він і досяг успіху. За часів Вандербільта закони не були пристосовані до функціонування залізниць. Тому він сказав «Добійся їх» і попри все рушив уперед. Вандербільт був шалено успішним, тож є спокуса вважати, що сумнозвісне нехтування законами критично важливе для його бізнесу такою собі діловою мудрістю. Цей запеклий візіонер змітав усі перешкоди на своєму шляху, але наскільки небезпечний такий аналіз. Жодна людина при своєму розумі не порадить кричущі злочини як підприємницький підхід. Легко можна собі уявити геть іншу розв'язку історії Вандербільта, в якій молода компанія-злочинця зазнає краху внаслідок відповідних судових рішень. Тож, маємо проблему. Можна високо оцінити Вандербільта за нехтування законами і не менш затято розкритикувати за такий самий підхід Інрон. Мабуть, Першому просто пощастило уникнути правосуддя, а другий не пощастило, і ризик став реальністю. Аналогічна історія із Джоном Ді Рокфелером. Він неодноразово обходив закон. Одного разу суддя назвав його компанію нічим не ліпшою за звичайного злодія. Але історики часто наводять його як приклад хитрого бізнесмена-розумника. Може, він таким і був. Але в якій точці наратив змінюється із «Ви не дозволили застарілим законом перепинити шлях інноваціям на «Ви вчинили злочин». Скільки забракло Рокфеллеру, щоб історія «Рокфеллер був генієм, учиться на його успіхах» перетворилася на «Рокфеллер був злочинцем, учиться на його поразках». Та дуже маленького кроку. Що мені до того закону? Одного разу сказав Вандербілд. Чи я не маю влади? Мав, і це працювало. Але запросто можна уявити цю репліку у фіналі геть інакшої історії. Межа між сміливістю і безтямністю тонка. Коли ми належним чином не враховуємо ризику та удачі, то часто і невидима. Бенджамін Греем уславився як один із найвидатніших інвесторів усіх часів. Батько вартісного інвестування і перший наставник Ворена Баффета. Але найбільшою мірою своїм інвестиційним успіхом Бенджамін Грем завдячує величезному пакету акції «Гейко», яким він володів. За його власним зізнанням, цим пакетом він порушив практично всі правила диверсифікації, які виклав у своїх знаменитих публікаціях. І де тут пролягає тонка межа між сміливістю і безтямністю? Один щасливий шанс чи одне надзвичайно прозорливе рішення – як їх відділити одне від одного – писав Грем про Кейко своє золоте дно. І справді, відділити непросто. Так само нам здається, що Марк Цукерберг геній. 2006 року відхилив пропозицію Yahoo про викуп його компанії за 1 мільярд доларів. Він бачив майбутнє і не здавав позиції. Але люди так само затято критикують Yahoo, яка не погодилася, щоб її викупила Microsoft, Мовляв, Ті ідіоти повинні були взяти гроші, поки могли. Який урок мають винести з цього підприємці? Уявлення немає, бо ризик та удачу так важко піймати і приперти до стінки. І прикладів можна наводити безліч. Хтось надбав незліченні статки завдяки позиковому капіталі.